Idag den 12 juli så har vi sångaren Tony Jelenkovic i studion. Hallå folks, Tony Jelenkovic heter jag. Musiker, konsertarrangör och pappa. Tänkte spela um, lite härlig musik med mig själv och där jag har medverkat men även musik jag tycker om. Under ett par timmar här och prata om lite härlig, härliga turnéminnen och annat som har skett i mitt liv Just det, jag är född 1968 och nästa låt handlar just om året 1968 Det här är Pantera med Revolution is my name If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock, pirate rock. Judas Priest, Screaming for Vengeance Ett favoritband till mig som har liggat begynnelsen nästan till Fantastiskt Fantastiskt Men ja jag börjar lyssna på Kiss egentligen från början så där men sen så blev det lite tuffare takter Ja Jag började ju min musikaliska bana ganska sent faktiskt, jag var 20 år det var 1988. Kunde ni ju räkna ut. Jag för 1968. Som basist men... Eh, vi hade ingen sångare. Och eh, vi testade väl en 7-8 stycken sångare, men... Det var ju liksom ingen som riktigt klarade av de här två testlåtarna som var... Um, The Cult, Rain och... She's... Cell's uh, She Sanctuary. Så att, uh, ja, det var ju jag som fick börja sjunga. Och så... Um, Fick vi lite basist istället. Så att, ja, här kommer en låt med The Cult. Uh, Little Devil från Electric Platan. Varsågoda. Grymma The Cult Med Little Devil Fantastiskt bra Det var liksom eh, Den här plattan Electric som fick mig att hitta tillbaks Till eh, hårdrocken igen Efter att jag Tröttnade på Pudelfrisurer Och mycket revör på virven Det var inte riktigt min, min grej Så att jag började lyssna på Lite annat, mycket råsynt Och sånt här som jag tyckte var Mycket hårdare och nästan rockade mer än det andra. Nej. inte min grej. Men hur som. Ja. Eh, här var vi på där under ett antal år. Efter 88 där och sådär. Fram och tillbaks. Och eh, ja. Vi, vi eh, bildade ett band som heter Concrete Stuff. Som lirade någon blandning av. Eh, ja. Extreme och... Eh, the funky metal liksom. Och det var ju ska ett tag. Men man var ju under ständig utveckling. Och eh, det där Concrete Stuff det blev betong. b sen så småningom. Och eh, ja, 1993 så signade vi med Mascot Records. Ett holländskt bolag, metalbolag. Och fick eh, lite luft under vingarna. Och... Eh, spelar in en skiva eh, med Roberto Lagi i Oral Majority. En platta som eh, heter Skinned. Och från den så ska jag spela upp första singeln och videon som heter Schizophrenic Payment. You, you, you, you Schizophrenic you so Payment. Äh det var Life of Wagony med River Runs Red. Också ett gammalt favoritband som har lyssnat på väldigt mycket. Man kan väl säga att eh, den där sången i Volbit har ju plockat lite grann ifrån, ifrån sångaren i Life of helt klart. Keith Caputo, eller Mina Caputo man man föredrar det. Så att, eh, eller ja, det är väl faktiskt att föredra nu. Så att, jo då. Eh, väldigt bra så de... Eh, live första gången 94 på Dynamo-festivalen där vi även väl med bitong. Det var härliga tider 94 där. Eh, det var många eh, fina festivalspelningar under den sommaren. Hultsfred, Dalarocken, Arvika festivalen och annat. Oj och lite så. Det var det var det var skoj. Det var bra. Det var mycket hårdrock Ja, så var det väl. Men nu ska vi ta oss i här vad vi ska gå vidare med. Ja, vi äh, behöver skriva låtar till den andra skivan som vi skulle spela in och vi valde ju Roberto Lage igen för det funkar ju så bra med skindskivan där. Så att äh, vi antog väl ett lite mer progressivt äh, vemodigare anslag på, äh, på gura och sång och annat. Så att, det blev en ganska tung platta. Lite småtekniska mellanåt. Men ja, vi fick faktiskt en hel del beröm för den här plattan Damage, som den heter. Lite stilbildande metall. Och vi gjorde en video till låten som man ska spela. Som är producerad, videon är producerad av Potico på Revolver Film och ja det är, videon innefattar en liten härlig dans som jag gör, som folk kan skratta åt och även jag kan skratta åt som man får ju bjuda lite på sig själv ja, här har ni Seeking Det här är pirate rock. Snap your fingers, snap your neck. Tommy Victor, denna gitarrist och sångare i Prong, som ni precis hörde. fantastisk låt. Snap your fingers, snap your neck. hade totalt anti-sound där på den plattan cleansing Det var ju så som hårdrock och metal inte skulle låta. Men det var också det som gjorde att det var oerhört intressant i alla fall för mina öron. Nej, det var pronget i band. Det ska ni alla kolla upp. nog ingenting som spelas ofta här på Pirate Rock, men ja. Så är det. Men ja, nu ska vi ta och se här. Vi går vidare i musikaliska resan vad det gäller Eh, som sagt, vi hade släppt andra plattan med, med bitong eh, damage och eh, gjorde ett par turnéer där under 1995. Jag tröttnade väl ganska redigt på den här lite stela, progressiva, tekniska metallen. Så att jag eh, hade redan året innan eh, skapat med ett litet sidoprojekt med. Eh, Johan Reivén på bas, alltså gamla trommelsen i lok. Och eh, Lars Häglund, bassist i bitan på trummor. Så var en trio som gjorde, gjorde lite roliga låtar ihop som eh, handlade lite mer om rock roll och eh, mycket sväng. Eh, tidiga clutch och eh, cathedral-aktigt. Och kanske lite corrosion och conformity inemellan där. Mm. Eh, nej, det var riktigt kul och det var väl det som var vörmande för mest så att jag hoppade faktiskt av biten där i slutet av 95 och sattade helhjärtat på På Transport League Släppte ju han debutplatta 96, januari 96. Men då hade den legat klar ganska länge. Vi spelade in den med Fredrik Nordström i Studio Fredman under två tuffa hårdoktsveckor. Med eh, första tagningar och sprit så, att, så var det. Men här kommer en låt från den. Som jag även knoppar ihop en liten superrata video till. Som blir visad ganska frisk på MTV Headbangs ja, Lite animationer och grejer som man ristar in i filmrullen. Ja ja, här har ni den. Cosmical Satanical. Du lyssnar på Pirate Rock, Pirate Rock. Det är var Sense of Ease Med fina prång Från en platta som släpptes förra året Ja, jäkligt fin, härlig bit det där. Ja, vad ska man säga om det här nu då? Vart är vi någonstans i pappersvärlden? Den är där borta. Ja, så vi titta på stödmarkeringarna man gjort på sitt lilla papper. Den här härliga... Inför den här härliga måndag. Och ja... Måndag den 24 juli är det ju idag och om fyra dagar så släpper vi ju våran skiva. Så vi, vi är då transportlig och släpper en skiva som heter Twist and Shout at the Devil. Och ja, den släpps ju vinyl och digipack och på Spotify och iTunes och allt sånt. Och vi ska även ha en liten, på fredag ska vi även ha en liten release-lyssning release i källaren på Sticky Fingers. Så dit är ni ju hjärtligt välkomna allihopa. Ja... Vad ska man säga då om det här? Alltså nu, plattan är plattan, alltså Twisten Köter. Det är väl den har vi släppt nu. Nu ska vi ha det är den på fredag där. Va? Men ja, alltså jag hittar ju som sagt tillbaka till, till den farliga hårdrocken en gång i tiden. Och som sagt, jag berättade om det där med det Cult och midsommar och sådär. Ja, men det fortsatte lite grann där sen innan man var i position igen. När man hade garden uppe ordentligt. Så att, och det var det ju Danzigs första skiva. Som släpptes där 88. Nu har vi ju gått tillbaks lite här i tankarna. Men den var ju väldigt fin den här skivan. Jag hade ett otroligt replokalt sound som också var sådär anti. Så skulle ju absolut inte hårda att folk Väldigt många som avskydde det där men för mig var det ju bara jättefriskt och fräscht. Och verkligen down to earth kan man säga. Så här kommer faktiskt en låt där man kan skönja Jems Hetfields fina metalliska Jems Hetfields körande i bakgrunden. Han ligger någon liten stämmare på refrängerna. Det kan ni lyssna om ni har fina öron. Ja, dansig och låten Possession. Varsågoda. Pirate Rock. She's in love with likes the dark. Typo negative. Peter Steele, rest in peace. Oh. Det var ju en fantastisk röst som gick bort och vulkaner sprutade ut lava på Island samma dag som han dog. Ja, det var en sorgens dag. ett väldigt bra band, fortfarande ett bra band, väldigt bra. Bloody Kisses är ju ett mästerverk som inte Duga kan man säga. Men ja, så är det Eh, Tillbaka till eh, Transport igen här nu nu är vi framme vid 1996 tydligen och eh, hade haft lite medlemsbyten hit och dit vi hade ju fått en fast besättning av eh, Ken Sandin på bas och eh, Peter Hunjärde på gitarr och Mattias stannande på trummor och hade börjat skriva låtar eh, för en ny platta och ja, vi spelar ju in med vår vapendragare Roberto Lage i oral majority recordings på Lotsgatan i Göteborg. Och ja, under fyra veckor där så klämde vi in en härlig skiva som andas. Mycket rock och boogie och stoner och det du önskar i den genren. De sitter så fint. Plattan släpptes i april 1997 på några veckor innan vi var förbannade till Motorhead på kåren faktiskt. hela tiden Ja. Och jag tänkte spela upp titelspåret på den här grymma plattan Ronnie Super Evil. Pirate Fallon Clutch En av mina stora influenser tillsammans med Tommy Victor och Glenn Danzig och Ian Kan man helt klart säga oh, Nej, det var en uh, Fint plattare där med Elephant Riders. Väldigt fint. Diggar man fett när det kommer så alltså. jävlar. Ja, det var riktigt coolt. Ja, på den vägen var det i alla fall. Vi släppte Super Evil-skivan där, 97, Spelade väldigt mycket i, i Holland och Schweiz. Vi hade en svedisk manager som lyckades fixa en massa festivaler och grejer. och vi var, Den är jämt, kändes det som. Borde nästan i Lausanne. Så att, ja, nej. Det var fina tider. Men, ja, sen så gick åren. Och vi var över i USA. Som sagt, år 2000 där och spelade. Och ja, sen hände lite grejer. Vi hade lite medlemsbyten. Var någon som lämnade bandet hit och dit. Och jag var tvungen att ta in lite nytt manskap såklart. Och, ja spela spelade in någon EP där, Grand Amputation, och då var faktiskt Stipen och Stickan från de Salma Strevers med och spelade med mig. Det var väldigt trevligt, det var bra gossar som kunde sin grej. Vi började i alla fall, sen var det lite medlemsbyten igen, det har varit otalt många medlemsbyten i den här orkestern så att, ja, uthållighet kallas det, det var fint. Men 2005 så gick vi in i Grand Recordings med Sven Jensen som producent och började spela in en femte skiva. Och ja, under inspelningens gång så kände man väl mer och mer att det här inte riktigt var transportlig längre. Det var något helt annat. Ett otalt massa medlemsbyten, soundet hade förändrats. Det var något helt annat liksom så att... Den här skivan släpptes så hade jag så, så hade jag släppt Guran och var bara sångare frontare som sångare bara endast. Och eh, plattan eh, obey consume reject som släpptes via Gain faktiskt fick eh, blandade recensioner och mottagande, men det kändes ändå som att det var en kul ny start på något helt nytt som inte var transportlig. Så att det kändes som att det var helt rätt att göra så. Ja, vi ska få en låt här. Den heter Kickdown. Det var MNN, man eller man, som vissa sa. Med låten Kickdown Ja, det var lite annan, annat sound på det där. Modernare amerikanskt, men det var det som kändes rätt för stunden att göra någonting sådant. Fortfarande sväng, men något annat kornaktigt sådär. Som kändes fräscht och Härligt. Ja, sen var det iväg lite grann för mig. Jag var ute på turné som sångare i ett, band, ett danskt band som heter Nemic som flera av er kanske känner till jag gjorde tio veckors turné i USA typ runt 70 spelningar en härlig erfarenhet Det var mycket trevligt och gott folk såg mycket som vi alla hade sett innan och ja, nej, det var en fantastisk erfarenhet det var liksom två varv runt kontinenten där. Och, ja Mycket som hände. Körde på rådjur och allt möjligt. Och bussa, pajar och... Ja. Nej, det var... Det var det var förmodligen som att göra lumpen. Men, eller något. Jag nämnde nämligen inte gjort lumpen. Men så är det. Ja, men hur som... När jag kom hem från den här turnén så hade jag redan haft kontakt med Marco Tervonen från The Crown som hade startat ett soloprojekt som, som heter Angel Blake. och Han behövde en sångare till detta och det var hans sologrej. Han spelade allting men han kunde inte sjunga. Så att han tog in mig på sång och ja, det gick bra. spelade in en skiva där under på veckor. Lite annat uttryck, så lite, lite dansig hymn, Paradise Lost, doftande sång. Och ja, här kommer en låt från den skivan. Den låter inte like and throw. Men det är lite nya medlemsbiten på gång igen där. Så är det när man jobbar diktator, om man nu kan bli kallad av andra som inte vet vad som händer bakom kulisserna. Men så var det i alla fall. Eh, att det blev medlemsbiten där, så hela manskapet byttes faktiskt ut. Eh, folk flyttade till andra städer och eh, folk Jag spelade med andra band och hade inte tid för det här längre. Och... Det blev som det blev. Jag fick in lite nytt manskap Jag fick in Robert Hakemo på bas, Andreas Engberg på trummor och Robert Richards på gitarr. Och vi signade med tyska bolaget Tiefdruck och eh, spelade in en platta som eh, heter Peace Enemy i Grand Recordings med Sven Jensen bakom spakarna. Bra inspelning. Det gick eh, smort och fint. och Det var skoj. Vi eh, lyckades faktiskt få med Bertrand Cibeli från Factory som gästsångare på en låt som heter My Own Sickness. Men den låten ska jag inte spela upp utan jag ska spela upp en annan låt som heter Blood Vanish. Varsågoda! Det här är de Pirate Rock. Jag är Matthew Hopkins, Witchfinder. <sniffs> Det där var Cathedral med Hopkins Witchfinder General. Gött, engelskt, boogie, stoner, hard rock. Väldigt fint. Ja, nu ska vi ta och se här vart vi är på kartan. Ja, M&M, man, man. Under åren som gick där så gjorde vi flera turnéer i Europa och samman med den här skivan och eh, bland annat sex eh, förbandsgig till Five Finger Death Punch i Norden och Tyskland. Och eh, nej det var väldigt bra gigs. Det var inget snack. Trevligt band det här också Five Finger Death Punch. Eh, och eh, ja, eh, vi gjorde flera videos till, till den här skivan som sagt, Vi gjorde Gjorde video till My Own Sickness. Gjorde video till Blood Venge. Men jag tänkte spela upp en annan låt som inte har spelat så mycket någonstans överhuvudtaget. Knappast inte Livens. Som är en av mina favoriter faktiskt. Den heter Harness the Mind. 5,4 och 90,7. Göteborg. med The Only också ett fantastiskt band och eh, ja, det var en förlust och en stereo gick bort alldeles för tidigt de brukar göra det de där hårddockarna alldeles för tidigt eller alldeles för sent, vem vet ja, på den vägen är det ja nu eh, är vi inne på på NIN, fortfarande här vi försökte hitta på något lite annorlunda så där och försöker vidga vad vi gör lite grann inför nästa skiva våran tredje platta då vi implementerade kvarttons och basar. Alltså istället för 24 band som på en vanlig traditionell gula så slog vi in ett, ett band mellan banden så att säga så att vi kom åt kvarttoner så det blir 48 band. Och det blir rätt sjösjukt så att säga. Och eh, vad jag vet så är vi det första och ja, det enda bandet up-to-date som har spelat metal fullt ut med kvarttoner. Liksom. Och det är ett litet annat speciellt uttryck. Alltså. Det, det låter rätt sjösjukt sådär. Med en twist. Och eh, ja, vi eh, spelar in en skiva i Grand Recordings- med Sven Jensen. men sen var det faktiskt Aldrich Wilde som mixade den uh, han är mer känd för sitt arbete med uh, Wet Zombie, Prong Stark X och Limp bland annat och uh, vi gjorde även en video till den här till den där dängan. låten heter Logoside varsågoda 95,4 och 90,7 Göteborg Det där var ju grymma mud Vein med låten Dig Ja, också ett väldigt speciellt uttryck när den kom Det var ju inget annat som lät där. Smink och grejer också. Det hade ju för sig kiss och King Diamond och så, men det här var ju något helt annat. Nej, grymt, Madvain, Digg. Dig, riktigt bra. Ja, nu ska vi se här var vi ska jag fortsätta någonstans. Jo, Ryssland var det ja. Och Putin. Ska komma in på det också. Alltid en den där inblandning av ryssarna. I alla fall, 2007 så blev jag approachad av ett bettalband från Moskva i Ryssland och. De hade tydligen fullt min musikaliska bana sedan beatsångtiden och behövde en sångare till deras nystartade metalprojekt som de kallade för Icon in Me. Och, ja, vi, jag hade ett härligt häng där. Och vi, jag la all sång här hemma i Göteborg med Carlos Sepelveda i Belly of the Whale-studio. Plötta mixare sedan, sedan av Jakob Hansen i Århus. Första giget gjorde gjorde var förband till Machine i just Moskva 2008. Och det var en härlig början. Så, ja. Här har ni en låt från den skivan också. Den här låten heter Dislocated och är från debutplattan Human Museum. Ja, vart är vi nu då? Ja, vi är nog runt 2010 här nu i min musikaliska ego jag fick ett mejl från en gammal manager eh, från Schweiz som undrade om jag hade just att gästa på en platta med ett instrumentalt stoner band eh, som heter Monkey 3. Och eh, det var en EP med typ fem låtar och eh, de ville ha två låtande sång och jag skulle sjunga på en låt, de om och sen så var det John Garcia ifrån Karius, gamla Karius, sjunga. Men han skulle tydligen få välja först då, vilken låt, och de som fanns att välja på, det var... Kashmir med Led Zeppelin, Holding in the Sky och Watching You med Kiss, tror det var, eller var det Children of the Grave med oh, blusabbat, skitsamma. Och jag tänkte ju att han väljer såklart Kashmir. Men han valde ju Watching You med Kissat och då snöt, snöt åt mig Kashmir-låten. Så fint. Och ja, det blir ju faktiskt väldigt trevligt till honom. Och otroligt nöjd med min insats och prestation. Låsången med Carlos Sepulveda i Belly of the Whale. Belly of the Whale-studio. Och ja, här kommer i alla fall min version av Kashmir då. Varsågod. Kustens bästa rock. Yeah, to watch me in the you bet to det där var Death Destruction uh, En härlig orkester med en härlig kemi Som uh, Man sällan hittar Det är en härlig konstellation av människor Som skapar metall. Ja nej det är Väldigt trevligt att lira med de gossarna Men det är tråkigt att det inte blir så ofta Nu för tiden Ja uh, vart är vi nu då Nu ska vi ta se här Nu är vi ju där Ja, i samma veva här när det var lite debt destruction och sådär så, så, så, eller precis strax innan där så, så bestämde vi i transport League hade liksom lagt ner kan vi säga. Som man säger på bandspråk, alltså det bandet ska lägga ner. Ja, när vi la ju ner det där och det blir ju män då. Men nu så kände jag lite grann så jag hade fått lite kontakt med Mattias Stander och Peter Huniadi igen. Och vi tänkte att fan, kan vi inte göra något skoj? Bara spela gamla låtar och göra ett gig. Bara reunion-gig där. Och ja, det var väl lite trubbel med, med basister in i det sista. Men vi lyckades ändå få Lars Häglund då som han faktiskt aldrig var bassist i Transport League utan han var ju faktiskt trummis på första skivan. Men han åtog sig detta basistjobbet han är ju en ypperlig basist Och jag gjorde en en ett, ett återföreningsgig då på Henriksberg 2008 eller 2009, var det väl, ja. Och vi fick ju blodat tand där kände att nej, men det här var ju fantastiskt trevligt. Vi bara skrev lite låtar och... Så blev vi approachade av vår kära vapendragare, Roberto Laglien. Och, eh, han lurade in oss i studion när det Tillsammans med hans manager. Och IF-studion eh, mm, på Kämpegatan. Det är där, där vi spelade in. I ja, sex veckor eller någonting. Det blir ju grymt. Låt, lät ju fantastiskt bra. Fick den lite mixad dock. Det blev lite trubbel där med något bord. Så hade han nästa jobb på tur då. Det är ju så att säga. Så vi fick vänta i 18 månader på den här mixen. Och det blev ju Sven Jensen i Grand Recording som fick mixa den här skivan. Och det blev ju fantastiskt bra kände vi. Det hade kanske blivit bättre med Roberto lager, sämre vi vet inte. Men vi var otroligt nöjda. Vi gjorde en video till en låt som man ska spela här. Uh, och ja Det är en härlig fin dänga som ni kan sjunga med på Jag vet inte om någon spelat sig på Pirate innan Men jag, jag tror det Hittar den inte i kartoteket här bara men... Där var den Hittar hittade jag den Japp. Här är den Holy Motherfucker Varsågod Pirate Rock. Transport League Boogie from Hell heter ju skivan det som, som vi släppte då med låtarna som ni har hört To the Motherfucker och Swing, Satanic Swing och annat. Vi börjar ju kropa ihop en en, en, en andra skiva efter den här reunion-grejen här och eh, vi tänkte att vi, vi går upp i ett litet snäpp och försöker hitta en producent som som, som Kanske ha sig ett namn eller något. Eller heller sagt, jag, jag träffade en snubb av en slump på, på gitarrmässan. Så kan jag faktiskt säga. Och, eh, han var hitflyttad från London och hette ju då Pedro Ferreira. Och hade eh, spelat in och mixat eh, första The Darkness-skivan. Och höll, höll på att bygga en studie ute i Lindome och det lät ju fantastiskt lockande. Så att vi, vi eh, slog våra påsar ihop med den här mannen och eh, spelade in en skiva- man proddade den och sen var den mixad igen av Sven Jensen. Och det, ja, det blev också en trevlig skiva. Den är, plattan heter ju nej på Bats and Suicide Dogs. Och eh, ja, nej, det var bra. Eh, och sådär. Det var eh. kanske lite vemodigare uttryck. Lite långsammare bitar. Det också en del boogie men men här är det i alla fall en låt som inte är bogell också, så är det det. Jag kan ingenting om takter. kanske inte någonting om toner heller för den delen. Men... Eh, kommer det i alla fall. Only for fear. I been captured by my own self Västkustens bästa rock Våra nya singel som vi släppte den 19 maj med tillhörande video. Ja, nej, det är härlig respons på den rackan. Bra stomp. Och så, en bra bit att lägga på minnet och lyssna på när man dricker öl så här under sommaren och rör raggarbil, eller moped, eller motorcykel, eller vad man gör, eller skateboard kanske. Ja. Det, jag har Min tid börjar inna ut. Jag har suttit där alldeles för länge och pratat en massa skit. Eh, men det har ni hört lite grann om min musikaliska eh, resa. Jag har säkert glömt av hälften. Med något punkband som heter Iron Shitsnakes också under, under ett antal år och sådär. Skapelse med mina vänner ifrån Partille, Ljungeln och Peter Thorn. Men ja, jag hinner inte med att spela lite sånt. Jag tackar så mycket för mig och att ni lyssnade på en gammal gammal människa. Gammal musiker som jag som har kämpat på i alla år. Men vad härligt då. Men skål då. Tack så hjärtligt. Hej då. Här har du West bäst, bästa